the kind of strong I should be I thought I could find a way to make you listen to me ixo gabon garrasika entzuleok, hemen gaude beste asteleen batez Gabeko beratziak pasatxo direnean, Irola Irratia Neundasazpi.gostean ja, Gabon guztioi, gaur urtarrilak hogeita zei, ezta? Bai, ez, eh, ala izango da Erratzen izan daiz, eta, bueno, beti <laughs> bezala FMKundasazpi.gostean, badakizue e, Irola Irratiko ba, kontra informatiba edo duzuela garrasika, eta hemendik eta gaudoko martedriak gitartean zuekin izango garela Bai, hori da gaurkoan daukagun ordu tegia. Ba, ikizue baita ere azte azkenetan gaztele asko bertxioa izaten dela gabeko beratziotan baita ere. Eta errepikapena gure kasuan, ba, bihar goizeko amarretatik amaik aterdiak arte izango ala aldenengo errepikapena. Eta bigarrena eguazten goizean goiz, goizeko saspiretan, ba, albiste, <laughs> albistekin esnatzeko. <laughs> We'll be Bo, eta gure kunetan entzundu zuen bezala eta entzule baldin baldinbaza ere jakingo zuen bezala, babak izue. gure programa honekin kontaktuan jartzeko modu asko dituzuela. Eta euretako bat gure e-maila dela, garrasika.info dena. Eta bestea zuzenean sartzeko badak izue, bederatxila, blau hogeita bat, tiruro geita marri, urro geitelefona ditu, gainera gaur, ondieto kusinen izango ditugu nei irratian beraz bueno ba galderaren bategain baduzue pues eh, aprovechado ukera <laughs> eta bueno ba parkatu momentu hau barru momentu hau batek batekantza sufritu indaus eo ser zerrez esan, recessan oingos eta baina bueno jarraitze har gure kont kontaktuekin ba komentatu baita ere ba badaukazuela bueno alde batetik irratiarekin zuzenean kontaktuan jartzeko aukera be E, irolarroa sindominio.net e, elbidean edo bestelago edo parte ba irradia ba bertan beha webgunean dagoela ez, bere webgunean sindominio.net barra irola dena, eta bertan ba programa guztiak entzungai, eta poskada deskargatzeko aukerak e, zuzenean entzuteko, eta bueno, albizteak irakurtzeko eta eta barra, eta barre, eta eta Beraz haiztaki harik, eze eh? jarri gurekin kontaktuan Eta, azkenengo bolan, gogoratu ez dugun bezala, eta zure oso itura hona bezala ba, komentatzean oskinola ez, irratiarekin kontaktuan jartzeko beste modu bat, ba, zapatu ero, edo orokorrean zapatu ero egiten diren asambladatara etortzea dala, ba, ratzaldeko zeiretan eser, harrar hori gertatu espada, amen izaten garela. Te, masatuz, teo, mm, mm, mm, vale. Eta, <laughs> bueno, ba, hori, aranako txara plaza honetan, idalako ba, osoan, ba, zenbekaetik gabeko portal ba honetan, ba mentxegaitu zuela eta, ba, akizu, eh? Sanbezala, irola irratia egon dazaz, pi puntu guztean Cause show is too well designed Too well to be held only Me And my me Gaurkoan gure itorak apurtu ditugu eta musikan ez dugu talde bakarra izango gurekin, ez da musika librea egiten duen talde bat, baizik eta, bueno, irratiko lagun batek e, prestatu duen, ba, popurri edo diska bat, eta emakume osatutako taldeekin egindako diska bat, e, bueno, bere intenzioen arikin egindu, beraz, gaurko garrazika honetan, ba, horrekin egin dugu gara. Bai, ba, musika bizango dugu gurean, ba ariaren egiten, eta, bueno, bakizuen bezela, eta betizaitzen garen bezela ba, gaurkoan bai, programa kiroa eta leukiko dituela, eta elkarrizketen tartean, ba, lehenengo eta bein jomen izango dugu, jadanik sufritzen dagoen pertsona bat, berarekin ditzen gugu gazteza, auspikatu gaztetxeko kidea da bera, eta berarekin ditzen gugu ba, azte buru ontarako, ba, prestatua daukaten urte ba, inguruan, ba, hau dagoen, ez, eta, bueno, pixka pikatzeko jendea gerturatzeko azte buru ontar Eta, ba, gure bigarren elkarrizketatuak ordea, horrekoan bueno, haipatu gendun, okupazioak gazi eta gozoak ematen dizkigula, eta gaurkoan gauza biekin gatoz, izan ere gure bigarren elkarrizketatuak, ba, prezizuamente aste honetan zehar baitare epait, e, burutuko dira kukutzan e, resistitzen egon ziren nogeita gazten kontrako epaiketak, eta ba, prezizuamente horren aria ba, kukutzen, bertan resistitzen egon zankietako bat, eta ba, usoko, ba, usulkarteko kideko, eh, Elkarteko kide bat ere izango ditugu, ba programan gaurkoan, asike eh, musika pizkatzu, pizkatzu, pizkatzu bat, eta bagoa salbiztekin. Because what For I bye When you later, do... bueno, azteko, ba, askotan itze egin dugu Yolanda Gonzalezen kasuari buruz eta, bueno, ba, batean, hauda igandean gogorakarreko dute Deustu Ibarran, bere osoan, bererri otsaren 35. urteorrenean. Hori 12,2 erritan izango da eta, bueno, ba, eskainiko diote Deustuko herriberako plasatxoan erail zutenetik 25 urte beteko dira eta PSI aretoan Yolanda en el país de los estudiantes dokumentala estuko da 1980ko hotiaren batean Madrillen irtsuten Yolanda ikasle zela 19 urte zituela. Bataion Basko Espainolek erail zuen bi etako kidea zelakoan eta bueno Yolanda senetako kidea PST alderdi militante ke alderdiko militante gaztea zen, eta hilketaren gaitik Emilio Higin ultraeskuindarrari berrogeitairu urteko kospetxe zigorra eserri zioten, harren baina malau besterik ezituen kartzelan igarro. Eta, bueno, ba, deustuko herriberako plazari Yolanda González izena ba, hartzearen erantzunaren zain daude. Eta, bueno, ba, joan den urriaren amabostean bere, bere Nebak, eh, Asier Gonzálezek, deustu barrako usokideen laguntza, azudale registroan orkestu zuen ausoko plazatxoari, Jolandaaren izena ofizialki jartzeko eskaria euskalduna zubia uso elkartearen proposamena izan zen, deustu ibarrako, eta zorrotza aurreko, norbanakoen eta elkarteen babesabala jaso zuena. Izan ere la onrogeitamal bizi lagunetik re ondogeita amaen atxikimendu esan zuen eskariak. Eta eskaere, eskariak Bilboko alkatetzak astertu behar du. Alkatetxari eta azkenunean areso alkateari dagokio proposamena onarttze edo baztertzea. Bilboan alkatetzak du soilik kale izendegiari dagozkion erabaia hartzeko eskumena eta Deustibarrako ausokidek eta jolandaren senidek lehen bairen espero zuten udalaren bai esko erantzuna, bimila eta bosteko baino lehen urte urrena baino lehen, Halere oraindik ez dute berriri jaso. Eta udalak kasotako memoriaren erretratuan dago Jolandaren kasua, mila bederatzeruneta irurogei eta bimila tamargarren urtean artean, Euskal kasuan bizitzeko, eskubideren aurka izandako urraketen udal erretratua, Bilbori dagokiona, inzuzen, eman zion, e, Jonan Fernandez bakegintzata bizik editzako, idazkarin agusia, kurtarriaren ogeita iruan, Ibon Arezo Bilboko Alkateri, eta guztira larogeita moz dira. Tarte horretan, indarkeriaren ondorioz bilbon hildakoak eta iritik kanpo hildako bilbotarrak. Horien izena bizenak bildu ditu dokumentu batean, bak egintza eta bizeketxarako idazkaritzak besteak beste jolan dagoen zalezena. Eta ipatudugun dokumentalore orkestuko dutena, ba, adibidez uriola.euz e, atarian, badaukazue batraile erraikus gai. Bai, eta, bueno, e, segitxarren... Albisten tarte honekin, ba, komentatu baita de, amurrioko gazte bat baitu dutela gaur, arkaiz honen eriotza salatzeko eginiko ekintza baten gatik. E, ezan bezala, gaururtarriaen hogeita zeian, gazte izen epaitu dute, amurrioko gaztea, 2000 eta malauko txailan espetze, espetxeko zelda, zeldan hilika aurkitu zuten arkaiz behion elorrio harraren salatzeko egindako ekintza baten arira. Koakzio delituak egotzita fiskalak 5.000 laren euroko izuna eskatzen du gaztearentzat... Espetxe... Ez politika eta sakabanak eta salatzeko peperen egoitzaen aurrean behionen aurpegia zeraman panpin bat jarri zuten odoletan. Unerretan amurrioko pepeko zinegotzi baten bizkartzainei, zuek zarete errudunak, zuek iltzaiak zarete oio egintzien egin, e, gazteak eta horregaitik izan da ausipetua. Ana Ferrera Asalto oraingoan eskubi, Zibil eta Politikoen Alde Komunifestazioa egin baitzen antxoaienen igande guerdean hautatzo eta bueno ba epaiketa politikoetan auzipiturik dauden herrikidei babes emateko eta herri mugimenduko kidek pairatzen duten jasarpena salatzeko egin zuten manifestaldia En defensa de los derechos civiles y políticos achiroqueta epaiketa eta ez lelopean manifestazio egin zuten Eta epaiketa politiko ezberdinetan auxxipeak dauden anderma ezturi seguiren kontrako azken makrosumarioan epaitua izan da. jon gara hiri 0 e, laero sortxe eta abokatuuen kontrako azken operaziona atxilotutako jaioek harrerari babesadierazstea izan du esan zuen helburu ekimenak. Aldi berean salatu zutenez, preso taiezlarian eskubiden alde ekin batean parte hartzeagaitik lau lagun inputatuak gaude eta beste hamabost lagunek isunak jaso dituzte aldarrikapen ezberdinak zituzten elkarretaratzeetan parte hartzeagaitik eta... Kasu honetan e, txantrean, e, iruñan, badispertsioaren kontrako hainbat ekinmen burutu ziren, txantreako konpromiso egunean. Eta Euskal Perzotai eslariak herri honek biziduen gatazka politikoaren, politikoaren parte eta ondori izan da, eta konponbide prozesuan ezinbesteko agentetza tulertuta, konponbide prozesuan, dispertsioarekin amaitzak duen lentasuna, hainbat ekimenen bitartez zaldarrikatu zen txanterako hau Euskal presotai eslariak, erri honek biziduen gatazka politikoaren parte eta ondorio izan, eta konponbide prozesuan ezinbesteko agentetxatu lertutak, konponbide prozesuan dispertziorekin amaitxak duen lehentasuna, hainbatekin menen bitarte saldarrikatu zen hau zoan. Presoan egungo errealitatea gainditzeko eta gatazkaren konponbidea osorik emateko herritar guztion beharra iruñer, iruñerriari galdetzen zion pankarte arraldoi bat, eskaba menditik zintzilikatuz egunari hasieraman zitzaion. Horri, e, beste bi ekimen jarraitu zitzaizkion, txabolo bat irudekatuta parodia bat antzestuz, espetxeak presoari zain zenide eta lagunei eragiten dizkiotenak ezagutzea eman ziren, berean dispertsioak hauzoan usten dituen datuak, bizitak egiteko urtean sortzireunda berrogeita zein mila, sortzireunda irrogeita mabi kilometro bidaiatu beharra, eta urtean batazbesteko eunda zein mila, euroko gaztua, biltzen zituen esku horriak banatzen zirelarik. Ez ziren harridura horpegeri falta usokideen artean, batzuek frankoren garaiak zoi gertatzen ziren kontuak direla uste baitzuten. Espetxeak apurtzeko beharra dierazita, gatazkaren konponbidean bidean dispertsioarekin amaitzeak lehen tasuna duel zen. Izan ere Euskal Preso Politikoen dispertsioak euren agente izaera ukatzen du elkarrekiko zenide eta lagunekiko eta Euskal Herriarekiko isolamenduaren bitartez. Dispertsoak, euren zenide eta lagune izi asmo duela, argi uzten zuen autoiztripu baten simulazioa Euskara Plazan goiz guztian zehar ikusializan zen. Goizeko ekimenak eginda eta indarrak hartu asmoz, faxismoaren aurka eta emili hori elkartasuna dierazita, giro apartan, Baskari gozoa adastatu zuten zurgai tabernan eta Baskariaren ostean esen jardunik falta, alanola gazten mugimendua kantolatzen duen futbito txapelketaz, gozatzen zen bitartean, hausoko presoak agertzen ager tarazten dituen mural batean, marroketa zen hortik aurrera, zuntxiketa eta lubak italde, eguna bukatu arte, iraunduko zuen jaigirua piztu zuten, eta, ez, bueno, bideo e, bat bat audio interesgarri batekin, e, albizte onen inguruan, ez dakite tekniko lortu dugun. is help to dago gure alaba, etxetik milio gaitamar kilometrotara. Ileanbein soi joan gaitezke bisitan, aita tabiok, eta horretarako berarekin ezkondu behar izan den eskalagunak. Soi iklaro gaitamar minutu motzez bera aukitzeko, besarkatzeko, sentitzeko. Aurreko egunean, abiatu behar gara etxetik bisita egunetan, Goizeko behar ziterritan, asten den bisitara iritsial izateko. Ordu betelan, lehenago egon behar izaten gara esbetxean, bisitara sartu baino lehen, goitik behar miagaitzaten, irainak eta iruzkin bingarriak ez direi nioz falta. urte luzeak damattzat lau pareta en artean. Segundu luzez, eta minutuasttunez igaro ditu dihardrdunik gabeko egun aspergarriak. Biiburu irakur ditzaket soilik urtean. Hauek direlarik utzikeria eta bakardade hau gozatzen laguntzen didaten gertuko kideak. Eta egunak pasatzen ditut horrela, lorik egin gabe, insomian. Eta milaka irudi, sentsazio, kezka etortzen zaizkit burura. Ni bezala, barruan dauden gainerako kidek, paira ditzaketen baldintza eskazak, familiakon sufrimendua. Ezin jabetzen da nitaz. Zerda txiki, ilun, eze, zikin honetan igarotzen ditut orduak. Egunean, behin soilik atera nahiteke patiora. Baina bakarrik nago orduan ere. Miatu egiten naute astero, egunero ez ezbada. Gauean sartzen dira horrelakoetan. Normalean, bost, bortizki eta azarataka. Eta albisten tartearekin gaurkoan bukatzen joateko askartxu batean egin baititugu. E, ba, komentatu, ba, etxe bizitza eskubidea bermatzeko bidea etxe direla azpimarratu duela elkartzenek. Atera berri duen prentxa oar batean. Eta bueno, egin duen... Bueno, bai, atera duen prentxa barrean. Kemelio. Elkartzenek argi du etxebizitza bizitza eskubidea bermatzeko, etxe utxeden arazoaren inguruan presio sozial egiteazinbesteko dela. Azken urteotan, kapitalismoak etxe bizitza hainbertzio bezela ulertzera eraman gaitu eta ez eskubide bezala. Honen ondorioz, gaur egun Euskal Herrian berronda marmila etxe bizitza huts edo eta daude. Hone bestez, alokairu sozialerako etxe bizitza parke publiko bat sortzea da elkartzen aurkezten duen alternatiba. Leenda bizi edozei instituzio publikoren bankaren, elizaren edo eta etxe utxak parkea osatzera pasatuko lirateke, eta baita funtzio soziala larriki urratzen duten jabetza pribatuko etxe hutsak ere. Parkea administrazio publikoak kudeatuko luke eta alokairu soziala maisterraren diru zarreraren euneko amabusta izango litzateke. Bueno, esan betzala hau elkartzenek ba, placeratu duen ba, alternatiba bat da, askoz garatuago eta sakonago do, irakurri dezakezu eta ikus dezakezu elkartzenen e, e, webgunean. Eta, bueno, aspaldianik komentatu duten alternativa posible eta erreal bat litzateke. Eta, bueno, ba, matraka ematea inoiz debaldez denez, ba, ortsi izan duzu e ta etueti, ba, irtera edo erabileran emate horrekin eta presio sozial egite egiteko asmoarekin, ba Santutsuko gazteek ba, lokal bat okupatu dute, autogestioaren bidez, Hausoko gazteon elkargunea bihurtzeko eta hori, ba bueno, ba, den Larun batean egin emandako prentza horreko batean e, adierazi zuten Santutxuko gaztea asambleadako kideek eta bueno, Hausan okupatu duteen espazioaren berri eta xaietasunak si, eman zituzten urte luze utsita egonden lokal, lokala da eta oraingo zelbidea publikos egite arahabaki duten harren urrengo gunetan jakinara hasiko dute urrengo pausa osolanaren oso bidez lokalaren chukuntzelanetan hastea izango da eta bueno eman ba, zuten prentza horrekoanen audioa badaukagu eta bueno ba kontatzea hobe no bueno, eh leniketa baino e, eskerrak emana izki Hona aurpilu zarete guztioi. Zantutzuko zenbait gazte gara, gar prentza aurrekoa deitu dugunok. De jaldionen arrazoia, hausuan lokal baten okupazioa burutu dugula da. Autogestioaren bidez, hausoko gazteon enkargunea bihurtzeko. Guztionzak ezaguna da euskabazteria denegoera zein den. lasgarria bezei norokortua delako. Mundu laboralean zartzeko, zaitasun erraudoiak ikasketak eta... Eta bar, guraso bindetzea, nahal aldia modu itxalean lusatzea behartzen gaituzte. Eskubide sozialen murrizketek gehiapairatzen dugun kolektibuetako batkara. Babezgabetan zume goera handiago, handiagoa bizidugulako. Agustia augusti, guti balitz, protesten jasarpena eta krimi, kriminalizazioa modu bazazian sufritzan dugu. Gure bitzi proiektu entzako, oztopo handiagoekin batera, komunikabideetatik, zeinbotereetatik, bine eta berriro bidatzen izkiguta mesuak, eta kontzemismoaren gureipa mena dira. Indio, bidalismoan kerras, gure egoera hobetu. Hogetuko dugulakoan bestehen zapalduz. Arrakasta profesionala edo eta personalaren giltza hori dela saltzen diguter. Bide berean, zoriontasunaren ipar horratzaren iparrean kontzumoak okatu dute. Gazte hona izi aliaren elementu nagusitak bihurtu dutelari. Gazterik ez da ikusten jada plazetan. Taberrantan merkata zentruetan bilatu behar topatu nahi barri badira. Imposak eta tabizire duztelonen aurrean gure erantzuna okupazioa da. Okasioa individualtasun, oro honikin apurtu eta gazteok gure artean proiektu kolekktiak RStik abiatzeko gai garedako. Kolekktien indarretik bakarrik lorde keezkelako horekuntza horkorra. Okasioa kontsumismoa dugulako nahi gure bizitzatan. Haiizialdia kapitalaren logikakat antoolatzeko gun eskiak eraiki behar direlako. Momentu oro kontsumitztzen ibilzaa ez duelako ezinbestekoa izan behar gure denbora librez osatzzeko. Okasioa... Lokal eta ezteutzak gaudelako. Egun kadira bilgon, erabatutzik eta abandonaturik dauden ekuak. Jabezak privatua. Antza, eskubideak baina garrantzitu dagoa da gure gungo estatu sozial honetan. Okukazioa, ba, gazteok ez dugulako gure azoren ezetik jutei. Espekulazioaren dagoelako eztebizitza. Presion eurriga beki puztuak horreintzea da dugun bide bakarra. Santutsuko batasbesteko alokairua sortxireunda berro betamar eurokoa derako. Nazian edo prekaioki, lan egiten dugun gazteontzar erabat ordaio esina. integralean isorretu egiten gaitute. Modintu integralean erantz modiegu guk. Gateon bizitzen arlo desberdinen inguruan un eta lan egingo dugu proiektu berri honetan, eta horretarako, Ezimet, ezimesteko terresna lortu dugula esan nahi dizuegu. Urte luzez erabat abandonaturi egon den lokal bat hausoaren tzat dugu. Momentu Momentuz, ez dugu e, publiko egingo. Baina e, urrengo egunetan, jakinaraziko dizuegu eta hausolanaren bidez lokalaren zukuntzelanetan hasiko gara. Beraz, adi egon zaitezte berrietara. Guztiok zaudetelako gombitatua proiektu berri honetan parte hartzera. Eta hausolana beharrezkoa izango delako ametzko lektibo hau aurrera amateko. Ezkerrik asko. Ikus desake zuen eskalean egin behar izan dugu gauko prentzorrekoa hori baita gazteo egoera gaur Bueno, entzuleo kordun onarte izan dituzua izan bezala albisteak eta eta bagoa elkarrizketekin gure gaurko lehenengo elkarrizketatua, orain gutxiago ikusten dut bigarrenenetako bat badianik gurean be bai badugulako, lan gozada bad da elkarrizketak egitea besan, da. Eta bueno, komentatu dizugun bezala, ba beraz azpikatu gaztetxeko kidea dugu, gurekin hitz egite ekarri dugu, ba prezisamente asteburu honetan ospatuko baitelako azpikatu gaztetxaren sortzigarren urte urrena. Da, no es que no la es le negotabe, en Soriona, que behartzigun, ¿es? 8 urte eta gero. Amen, izango gainela. Eskarrik asko gombidatza ere bai. Bueno, eskarrik asko zuri gurekin hemen egote gaitik. Eta, bueno, sorionak, nola ez? Eta iguale, asteko zelan, zelan zaudetorain txebertan, saspikatuko asanbladan, e, sortxigarren urte urren airi txiko da, edo badago den bertan, zelan dago osasunez saspikatuko asanblada? <laughs> ba, ondo, osasuntzu dabil. Horrein sortxigarren urte urren momentu bat hartu dugu hau bakarrik prestatzeko, baina bestela... Hor ba, or dugu, ba lanarekin, ba, ia, antzerkiak eh badaude ere horri izaten ditugu ere ba, asamblea bi bat, kontzertuak denetatik. Eh, bueno, has aur chegar un dugu, e, eta nork pentsatuko zuen hasiera batetik, se desalojoak, eta desalojoa, que tabi penak i iz, izan ditu, eh nola bizi duzu e, egoera hori gaur egun, ze suposatzen dugu ere, bueno, hor urteetan zehar jendea aldatzen ere joan dela, eta, eta asko izango dira, e, okupazioaren garaitik daudenak, baina beste asko igual, e, ba, bueno, jende gazteagoa sartzen joan dena, zelan bizi da ba, bueno, egoera hori, ez askenean jakite hor daukazula gaztetxe bat, baina bere lana, e, eraman duela horain arte daukazuen hori lortze. Bai, ba, bueno, argi dago, jende asko gazitzena, gaur egun estabilela gurekin, eta jende berria ari dela ere hurbiltzen, piskanak a ari hari daina ba, okupazioaren munduan sartzen eta hori ba, uere alegintzen aldi berean, ba ere animatu daitezela jende guztia eta ikus dezala ba badagoela bestera bat aisialdia gestionatzeko eta formakuntza ere, esta, azken finean. E Bueno, hil du horretan, e, galde txerren azken, azken urteetan, bai e, ikusi dugu zelan, e, e, egon diren, bueno, ez dakik guel ez, desalojo arrizkoa esatea den, baina bai, e, bueno, alarmako momentuak ez, e, ba, goratzen dugu pasan urtean ere zelan, ba, bueno, e, ba, alarma hori sortu zen, ez azpikatu arrizkoan e, egon zitekela, zein da egoera momentu honetan, edo, bueno, ze, zein den, askotan ez dakik gu egoera ez azmedatzen den, baina zer, E, Zer lan ikusten duazan bladako orain e, egoera hori, ba, egon kortasunea du esango genukena? Ba, bueno, hori da, pasadira ja urte batzuk alarma bat eman genuenetik, eta ba, egia arren ez daukagula ere azken aldian abizurik eta ez dugula euki guk pertsonalki, baina ikusten duguna, ondoan daukaguna ikusita, nola lameson, e, kukutsaren ingunen horrendik e, dauzkagu ere paiketak eta dana, ba sengare la ja, lasa llegon eta azken fine urte horrenako ezpatzen ditugola baina beti hori ba, segurtasun gehiago ukitzeko goekin ere bai eta ba, denbora pasadala zaiatzen urte horrena gero ta ospat ospakizun gehiagorekin izatea da eta eta esain beste arasorekin oraingoan bezala Bueno, igual eh egutegiarekin e, e, eh urteorrenaren egitaragoarekin joan aurretik contactoaldi guzu igual e, astero astero suposatzen dugu, bueno, eh badaukazuela egitarago e, urte eh, ez denean, apurtzu bat astelenetik eta domekaraz ser regotenden, se va a ser, ser, ba, ser ordutegi jendea hurbildu daiteken, se gauza, bueno, pues, bueno, egongo dira taller rirekiak eta bar, bueno, jendeak zer aurki desak esaspikatu gastetzen. Ba arratsaletetan ba, beti egoten da Zabalik eta Ba, ba dauzkagu arratzaldeta normalan eta ierrake dira. Ba, ba daude txalaparta eta baita ere autodefentsa eta e, euskararen orain hasiko dira gau eskolekin ere bai. Beraz, e, ez da, itzak eurik behar bertatik ez pasatzeko eta Eta saspikatuko asamblea da, noiz izaten da? Jendeak jakin desan, urbilu nahi badu? Bai, azta azkenetan izaten da, eta betik norbaitek zerbait komentatzeko tan eukitzeko tan eta ba, bertatik pasatzeko eskatzen digu eta zena, bertan jasatzen ditugu proposan Eta ze hor igual be bai ez? Gerturatu nahi duenak jakin desan? Egoaztenetan e... esan dosu, baina ze hor dutan? Azta azkenetan dinosu, eh, asamblea da dinosu. Bai, azazpiter ale... <laughs> <laughs> ditan izaten dira. <laughs> Bale, bai puntualak beti. <ritzan> bai, beti irolakoak bezala. Hori <sorry> balore bat da, eh, puntualtasunago erregun. Eta, bueno, igualdea sartuko gara urte eh egitaragoarekin, egitarabarekin. Eh, sein egunetik, sein izango dugu horre meneoa, eta ze aurkitoa izango dugu sortxigarren urte horren nospakizunean. <naughtylla> Baiz, esan beharra dago kadetako karteletan eta fijatzen garen ontzako naiko despiztantea izaten ari dela kontu baudan eta esplikatu evet e barko zuebe bai hori despiste kanpaina kampainaba. Dene dozer? <popWhile> <g kardeşim> bai, misterio ematea, eh Rene. Bai. hori ematen du beintza taldesarrekoa garenak gaude bai hor bizka bat ez dakigu zeuei zuzenean galdetu edo ez eh? hor irrika mantentzeko Bueno ba ostegunean azten da osteguna 29an azten da plangintza eta eh otxailak arte daukagu e, ostegunean goizean kukutzaren inguruan ba, geratu gara 8:30etan bueno, gero komentatuko dut eta ibili dira ja komentatzen nola epaiketak dauden eta 830 geratu gara goizean Eh, bueno, Arratzaldera arte ez dago eser, eh, bertan eh, arratsaldean okiko dugu antzerkia, desintxufatuak, eh, Miguel Martinez eta Bepatzotei Eriaren antzerkia, beti animatzen dira Euskeresko antzerki bat egiten, oztegunean, urte horrenean, eta gero gibel en kontzertua. enkontzertua. <laughs> Memorias na mila esaten, no? que igual. Horraino <laughs> <Ez laughs> guztu dut. Horraino oh, ikusi dugu hor karteletan oh, no, baiten. <laughs> Ta, oztiralean daukagu manifestazioa okupazioaren horren ba, ari diren goza guztien inguruan, eta gauean eskakitanen kontzertua. Eta larun batean ja egunosoko plana daukagu Baskaria Altsaporrun, gero bingo txaua eh? egongo da, ez dakitza azki zizango den, eta gauean a, gero orkrestarekin emango dugu vuelta bat alde zarritik, eta gauean kontzertu egongo dira e, Euskat Aliteak eta, <risa> eta Kruda Bilbao egongo dira, eta bueno, espero dugu egotea giro erra hortero bezala. Bai, nek esagutzen dut bate edo beste txandagin beharko duena baintzat ez da dilla espertu, ez? Eh? Barrako txanda egiten, gabean horretak. Ez da dillak esatu ere. <risa> <risa> eta, bueno, igandan ere bertxolariak daudea hori zindaraztu, pasako dira Fredi Paya arkeitz esti guaias eta oi, arkeitz esti guaias esbarkatu <laughs> Freddy, Ah, bai, arkeitz esti guaias, Fredi Palla arkeitz eta miren a Morisa Es, txin Ah, bo, nik hausabat galdetu behar nuen baita ere eta bo, lehen egon gara komentatzen hau urte urrenari begirako bueno, plan gintza, baina aurtean zeharrerako bebai baukasue hor asmoa, es, ateratzeko ba, orko armairu batzuetatik zeuden bideo batzuk edo, es, eta holango zeho zerbe komentatu behartzen, nuen edo beharko genuke ez dakitipa bueno, ba, baga bizoren ere espero utorregatik esatea <laughs> dokumental baten ingurban e, balde baldezaren ikusteko, oh, bueno, do, erakusteko beto zenbat gauza pasadiren ba azkenogitan urte hauetan kupazioaren inguruan, baina, bueno, beste zenbait zentzutan ere, eta bagabiz zaiatzen jasotzea argazkiak, dokumentoak, batez ere, ba bilboko gaztetxaren ingurukoak, edo eta bueno, zazpikatu gaztetxekoak ere, horiek ge, ba, euskagu gehiago, baina hala ere, pasako dut igual esango dut imeila, eta norbaitek zerbait okitzokotan interesgarria izan daitekena, ba, komenta de sala. Ja. <laughs> eta pasa, pasa de sala. Bueno, e, hau da helbidea. Ogeitamarurte.dok, zenbakiz. Ogeitamarra. Eta gero arroba saspikatugaztetxea.com. Saspia ere zenbakiz. Bueno, urteetako plan bat edo proiektu bat izan daua osoan, eta yeah. ikusi eta bakarriki meia, antza serio-serio hartzen ari daia deni, edo bengoan, Gaztetxearen partetik lanau. Bai, Hala, bai. Nebre buruari me bai botatzen dio dan puiatxo, eh? <laughs> bai, bai. Baina asunto komplikatoa ere hainbeste urtetako informazioa lortzea eta horregatik gabeizapur bat laguntza eske Bai. Jente voluntariosoaren. <laughs> bueno, ba, igual lehen komentatu dugu ez okupazioak askotan ematen dizkigula albizteonak eta albizte zainonak. Eta, bueno, ba... Gaur bion ematea tokatu zaigu, ez? Bat, esatu txantutxuko gaztetxe berriaren okupazio eta saspikatu gaztetxearen sortxigarren urte urrena beraz, sorionak berri zere e, asko gozatu asteburua gero beti bezala e, ospakizuna pasata berriro lanera eta, bueno, ba, beti gustatzen zaigu asken hitzak ba, zueke zuenetik botatzea eta, bueno, ba, suposatzen dugu jende animatuko duzuela gaztetxetik pasatzeko. Bai, ba, hori da, mi askerta ikusiko gara ere bertan gaztetxan ezpeuta azte buru honet Etan, eta baien deari ba, anima da bila, Afur bat beste manera baten, bestera baten imaginatzen ba izialdia eta gure formakuntza eta esterik Bueno, ba, eskerrik asko gurean izateagati, ba, garrasika programa konkretugia eta irola irratia horokorrean, behar dozuen arako amentsi gaudela eta goza bat dela zeboekin itzegitea eta geio animatzen baldin bazarete detortzen. A pai mía es que eso ahí Cagón. armen jarretzen dugu FM 107.5tean Irola Irratian garraeska erratsail honetan izan duzue gaudeko lehenengo elkarresketa azpikatu gaztetxeko kide batekin eta komentatu dugun bezala jarrituko dugu okupazioaren inguruan hitz egiten. Kasu honetan errekaldeko kukutza 3 gaztetxea desalojatu eta eraitsi zuten e, bueno, ba, egunetik eta egunetatik e, denbora luzea pasada, baina epaiketak e, ja, aurrera jarraitzen dute, eta aste honetako bueno, urtarriaren ogeita sortziogu eta bederatzi eta da, marraude azteazken ostegun eta ostiralean ba, gaztetxea defendatu zuten, eta bueno, denok argazkietan gogoratzen ditugun, teiatu homokatu zuten, ogeita laula gunak epaituko dituzte, bilboko epaitegian, eta horri horriburuz itxediteko badauzkabu gurekin. Bai, e, errekalde berri zauzo elkarteko kide bat, eta bueno, telefonoaren beste aldean izango dugu, e, ogeita lau, ba, epaitu, oietako bat, beraz, e, momentu txu bat e, musikarekin, e, saiatuko gara telefonoz harremanetan e, jartzen, eta orain txabertan izango duzu, zan bueno, bueno. dugu bezala, bilagun hauen ikuspuntua, ba, gertatu zen guztiorri, gogora ekartzeko. the hemen jarraitzen dugu irola irratian gure elkarrizketen tartearekin eta, bueno, esan dizuen bezala ba, orain goa, ba, kukutzaren bueno, kukutzaren resistentzian ba, ae, atxilotutako eta ondoren ba, desen, bueno, epaiketan ausi peratutako ogeita lau epa, gazten epaiketan asteontan izango da eta, bueno, ba, kareagak lehen oso ondo esplikatu duen bezala gurekin ditugu hemen estudioan, ba, bai hau elkarteko kide bat eta telefonoaren bez Oztaldean, ba, bertan kukutzen resistitzen egon zen gaztetako bat, kaixo gabon bi oi. Gabon. Kaixo gabon. Gabon. Bueno, eta gubeintzat, gure aldetik azteko, bueno, azteko moduren baten edo bilatzearen, ba, lehenengo eta bein, ba, zela nainimoak superatuen artean, ba, hainbat urte pasadira jadanik del salo jotik, ematen zuen egun hauekitzirela heldu behar, magin naltzen dugu prestaketak izan direla, eta parte baten igual gogoz eta bildurtxuekin, edo zelan animoak? Bueno, ba, denetarik apurtzu betu e, animoak, eta ja gogoak ditugu hau bukatzeko, zeiru urte luze pasadira e, ireiaren hogeita bat horretatik, eta, eta, bueno, ba, azkenean e, nahi ditugu itzi hain bat kontu, baina era berean ere, ba, muitzenden gauzak barrutik, ba, potenteak izaten ari dira, ez? egun hoietako azkenengo egunak zen olako poraberak zeuden, zen resistentzia egiten ari eginen, e, zen olako oi hartu zeukan kukutzaren amairu urte hoiek, eta gero bestale, amairu ba, urte hoiek ere izan zidela hor, eta guretzako ere handi ba, ba, bat izan zela, ez orduan ba, ba, bueno, bi sentimendu kontra jarri daude hor, eta bai. Ba, galera komentatu dozula, ba, esan dugun bezala bamen errekalde berriz ausu elkarteko ki bat ere bat dugu, eta, ba, berari bideratu nahi genion galderetako bat da, precisamente hori ez, e, galdera bizizan duen ausuak, ba, pasairen, urte hauetan ez, erzupozatzen zuen kukutzak, eta, ze, ze galdu duen, edo... Bueno, e, kukutxa izan da herrekalden, gure biotsa gure... Biotxa kultural eta sozial Eta orduan e, e, Itxi ondoren ba, e, Ez dago ezer e, e, Kalea ba, e, Triste Zaz bizitzen bizi da Eta ez daukagu Gune bat Lehen e, geunden bezala e, Elkartseko Eta ekintxa kultural Eta sozialak egiteko Orduan duan, bueno, pues, e, nabaritzen da pillo bat. Uhum. Hor bere momentuan, bai e, salo joa eta, bueno, e, gero gaztetxeak be, e, bera bota zutenean, hau e, hasiera hasieratik salatu zuen, nor, bueno, udalaren interes bat, eta uhum. bai interes espekulatibak bat zeudela, eta eta benetan momentu horretan saltzen ari ziren e, arraso ja, bazela horrek jabe bat zeukala eta jabe horrek bertan eraikiko zuela denbora pasatu da, eta azkenean demostratu da, zuek esaten zenutena ez horre mm. e, zela eraikiko eta elburua politikoa zela, gaztetxea botatzearena. bai, bai, hori horaine e, ikusten da argi eta garbi e, e, e, kabizak e, hartu zuenetik e, mila bederatxe eta laro, larogeita e, lauan hartu zuen e, e, eraikuntza hori, lantegi hori. Ez dakigu nola. Claro, e, justo iru urte aurrerago go, e, jabeak e, ospa gintzuten, zeren eta narkotrafikante e, enputatu eta zeuden eta ies egin zuten, orduan. Nola lortu zuten e, hori kabizakoek e, lantegi hori? Ba, bueno... Ez dakigu. E, gero, justo 84an e, e, hartu zuen eta urte bat beruan dago eh e, udaletxea ba, eta e, e, EJ eh EAJ eta Mike Ozio uh -huh. izan zen e, tendiko eh PGU de la E, egin zuten, eta hau e, zuelkartekoek eskatu zuten lurzoru hori ba, ekipamendu moduan e, e, erabiltzeko eta justos kontra egin zuten ed, edifikable edo e, etxeak, etxeak egiteko e, kalifikatu egin zuten industrial zen gero etxeak egiteko egin ba, Ba, lor zoruaa e, gehiako kostatzen zen eta balio zoen orduan e, salaketa bat egin zuten e, auosoalkartekoek ba hori espekulazioi hutsa besterik ezela. Eta hogei urte egon dira zeeregin barik eta jarraitzen dute zerekin barik eta e, gazteek eta hausokoek. Sartu e, ziren e, lantegi horritik, ba, e, kaka eta jeringaz eta zagua beteta zegoen eta izugarrizko lana egin zuten eta hasizen e, hori ba, errekaldeko e, bizitza kultural eta sozial. Bizkanapa hizkanaka hasi ziren eta hierrak egiten, E, Rokodromo bat izugarri e, antolatu zuten e, antzerkiak, e, konzertuak eta umentsako ikastaroak nola irabili alduen e, hori e, denbora libre e, konsumo egin barik e, liburu tegi ederbar geneukan ja eta te aretoa eh trueke gunea eta bueno gausa asko pilloa aipatu dituzun gusti bueno bai horiek mm. es e, esan dezakegu hori biltzen ze, biltzen zuen proiektuaz mm. proiektua bueno, eraikuntza bat bazen ere mm. guzti hori hor barruan zegoela eskukutza zela mm. Eta, eta proiektu hori eta ideia hori, de, hori defendatzen e, egon ziren e, hogeita lau hausipetu hauek. E, igual e, komentatu alba diguzu, hori, hori hausipetuta mm. dagoen e, pertsonak, ea ze, bueno, ze delitu den orain epaituak, se delitu den epaituak izango zareten, eta zein sigo reskatzen dizueten. Bai, bueno, azteko e, gauzatxo bat, bagara hogeita iru... Ui? Epa, badiru dimosten ari dela... Eh, ah, bale, orain, nubeto bai. E, ogeita iru, e, den aurrean, zeriko gana... Horreko, barra batetan... Biali genuen e, ogeita lau ginela... Baina ez tartu dagoen... Eta horretik... Leku batzotan ari da zabaltzen... Bueno, gure, gure, gure katzea izan da. E, ez katzen digutena... Ba, usurpazioa... Uh -huh. Usurpazioa... E, Zeribar gara... Empiaren aurrean eta surtsi euroko, bueno, iru jo, jo bet, bueno, uste dut guztira, beratxireunda piku euro direla, eskatzen e, digutena, eta gero bestela lehagun bati, e, atentado egotzen ego diote, eta iru urteko kartzela zigorra eskatzen diote. E, bueno, hauenela esan da, ematen du ez dela ezer, baina ezkenean, azko da, e, guretzako horrez edibarzena, Zen, e, egun zena, o sa, gara horretan izan zena alkate onena, munduko alkaterik onena, eta gu ez eribar gara epele baten aurrean, eurek izan zirenean e, Bilboko arnaza bota zutenean eta ez Bilbo bakarrik, ez? Azkenean gukutza ezen ez bakarrik, errekaldea usoko gune soziopolitiko eta kulturala. Bizik eta e, Bilboko eta Bilbo handiko mugimendu sozialen gunea hori zen. Hor sortzen siden hainbat gauza, hainbat eh bilera, hainbat elkar gune eta eta bueno, ba ba geu orain epaituak epa izan bergarenak eta epainak epaituak izan behar ziren atira azkenaz. E. Alkatea ipatuduzu eh momentu horretan Bueno, eh, badaki hues gainera, bai, munduko alkateriko berena, eta eta erabakiak hartzeko, eta erabaki hoiek zelan hartzen zituen eh, eh, esateko modu ba, bueno, ba, oso populista eta zeukana, eta ba, bueno, azkenan jendearen gana iristen zena, bera izan zen, eh, berantzule ondienetako bat, eta beste bat ere, beste erantzule politiko bat, eh, Rodolfo Ares izan zenez, momentu horretan, eh, Eusko Jorraritzako barne, eh, barne kontxeiaria zena edo, segurtasun kontxilleria, eta eskenean ere, bueno, haipatu eh, beharko genuke, ez, ez bakarrik eh, desalojoa egin zela, eh, eta auzo baten eta herri baten ametxoiek bera bota zituztela, bai eta nola egin zuten ere, ezta? Hmm, bai. Bai, eh, arez beharri zituen hor bere tropa guztiak, hori izugarria izan zen, horren orbanak daude hor errekalden, nire ustez, e, unmetxoak zirenak Egun, gorendiko goratzen dute beldurrez egun hori, oso bortizki sartu ziren ausora. E, azpaldi ikusi gabeko, e, bueno, ba, bueno, edo ninho izetut ikusi tankerik kaleetan eta honela sartu ziren rekaldera. Eta, bueno, hilabete batzuetara inigo kabakazin zuten orduan. Bueno, ba, gara iorretan polizia zenolako jarrera zeukan... E, agerian utzi zuten, ez? Eh? Hori beragestatu altzen rekalden, egun horietan. Bai, eta, bueno, azkenean ba, beldurraz baliatuz, ba, beste gauz askoren artean, ba, elkartasunaren mm. deia da hori, mostu nahi izan zuten nola bait, mm. e, karo, igual, e, kukutza barruan, ba, egonda, ba, Ala ere, espero dut, ba, uren zera hori lortu ez izana, ez? Eh? Zeuek hanbertan, eta gero horabe bizizan duzuen prozesu luze honetan, ba, precisamente ez, elkartasun horrek, ba, zelango jarraikortasuna izan duen, zuek zelan sentitu izan duzuen, eta... Bueno, nik uste dut, kukutza zela, pizkabat, eh, kajoi bat, non sartzen ziren hainbat gauza, ez? Eh? Eh, bere onura eta bere esain onurekin. Eta kukutsa bueno, galdu zenetik edo bueno, itxoli ere ez da egokiena ez. Kukutsa ez dagoenetik ba, bueno, ba, kajoiori ez dago eta baina okketu horiek bai edo suketu horiek bugarenak bai ez. Eta beste leku batzuetan amaten ba, aritera bere, bere indarra eta, eta bere, bere duintasuna ez, bere militantzia azkenean. E, rekalde ez da leku, leku hori egun, eta, eta osoa da gehien galdu duena, baina Bilbon eta Bilbon dian badirain bat e, leku berria direz, zirbelenea edo mehizan egon dela e, osoindartzu eta orendik e, borrokatu egin godu dela ziurnago zantutzuko e, bigazte hauek e, okupatu dute netze bizitzal bueno ba, Ba, direla gauzak azkenean ez, eta eta daltze hori ere, banik ez dut ikusten hain, hain pesimista. Azkenean, ba, okupazioaren eh, kontua hori da, egun batetik besteakot alzaituztela ez. Hori da, gure, gure kultura eta soziokultura egiten duen hori politiko bihurtzen duena ere espazio bat okupatzen duzu zerbaiten gaitiketa eta, eta baddaki geratu den, baina horrek ez du esan nahi amor emango dugunik eta amoria eman behar denik, e, sortzen jarraituko dugu. aiipatu bueno, dugu desalojoaren bortizkeria bai desalojaaren egen eta bai urrengo egunetan eta errekaldeko auzoen gaur egun hori usosatzen dugu oraindik oso prezen da ukazuela e, zelan, zelan bizi izan zenituzten egun horiek, Eta gaur egun, ze aipatu dituz, dituz urbana, korraindik ze zelako bueno, sentimendu adu dago herrekalden, egun oietan gertatu zenaz. Ba, hori, izan zen, oza, izugarria, inoiz ez dugu, ez, ez, ez, ez aiguaztuko, eta gero gertatzen zen, e, hori, e, resistentzia pasifika izan zen, Eta biolentxea erabil zutenak izan ziren haiek, e, e, Erakundeko arduradunek eta polizia. Oza, izugarria izan zen, tanketak, e, mostu zuten kaleak, hipoiak e, e, leku guztietatik, e, umeak e, sartzen zirenean... E, Eskolara ba, handik pelotak, pelotaka hasi ziren, e, gainera hurbilu ziren erre representanteante batzuk e, bildukoa ziren eta bultxatu eta tratu txarrak e, jaso zituzten. E, Gu egon ginen hori e, ba, abukatuarekin e, sartzen, saiatzen e, sartzen h e, egiteko jendearekin eta ziguten utxi. eta bueno bakarrik ohiukat genuen, ba hori eh polizia gutxiago kultura gehiago, eta hasi ziren ostiaka eta bueno eta gero ni gogoratzen dut hori e, Rodolfo Ares Rodolfo Ricci Quesanes pues e, que el chañar e, proporcionalki eh e, erabili zuen bere indarra eta justo bere atxean, zegoen hori e, imagen bat nola ertsain batzuk ba botatzen ari ziren e, persiana bat taberna bateko persiana bat eh hostiakas, o sea que esaten e, zuen. Eta gero, pues hori, e, udaletxeko eh partidua que J e, PSOE eta PP, hori gogoratu behar dugu ba nola e, e, esan ziguten ba gu e, violentoak gu izan ginen. Eta hori esenegia. Eta joer, aiek tankez eta indarra guztiekin sartu ziren. Eta orain badago inputatuen artean e, mutil bat, ziren eskatzen diote e, iru urte eta egun bat, bakarrik irina bolsak botatzeko. O sea, e, mundu aldre dago. Eta bueno... E, aipatu du gulen ere hori jearen elkartasuna eta eta, eta e, kasu honek izan zuen e, e, oiarttzun meditikoa mediatikoa da. orain epaiketa iristen ari dela, eta baita baita orre bueno aste honetan bertan izango dela, zelan ikusten duzu eh ba uzipetuek jendearen e, babes hori, ez momentu horretan ni sugarri izan zen babes hori, eh berreskuratzeko edo bueno, edo ez galtzeko lan egiten egon zareten denbora guztionetan, ba bai esni ere go nintzen kanpaina edo lelopean, ba jendeak ezazteko Egun hoietan, bai, proiektuari manzion babesa, e, oraindik ere, pertsone, pertsonek ez, bertan egon zirenek behar duzuela. Zeran ikusten duzue e, jendearen elkartasun hori, eta zelan uste duzue mediatikoki e, eramango dela kasu hau? Ba, bueno, e, elkartasunaren elkartasun ba, bero, beroa sentitzen dugu ere, oraindik. Ikusten dut jendea e, berdatu zen arekin azerre arraitzen duela eta oraindik sentitzen duela, eh? Bakoitza, bueno, batzuk engoz ziren gehiago, bezak batzu gutxiago, baina azkenean gutxa guztio ginen eta guztio jartzen genuen zeo ser. E, bueno, bai ba eh adibidez, Komite Internazionaltako jendea bertan, bertan egon zela egun horretan, hurbil hurbilu kartasuna ematera aurretik 2030garren urte urrena ospatu zuten eta eta eurek hori basfitzen dute ere, gukutza ba, gutxa euren urrentzati bat zela ere. Ata bueno, ba, da bertan billerak egiten zituzten bakarrik e, egun hoietan. Adibidez ba, bat daue, eh? ai, ai, ai ai bat kongoren eta gero mediatikoki bagia senda daia asko jasotzen ari garela. Eh, io e, e, gustietatik, ba, zikietatik zein handietatik, eta bai espero dugu, egun horietan ba, oi hartzun handia izatea. Iguztu dut, bueno, e, Estatu Espainiola ere iritsi zela, notizia hori, eta, bueno, egun os dutuzte eta ez dugu behar ere mediotan sartzea kontua, baina, baina bai egun dela lintzat dizkaia mailan edo euskal herri maian, e, nahiko jartsuna eta neiko elkartasuna ere orendik eh, bueno Twitterrean eta eta sare sozialetan ba agertzen dira elkartasun keinuak eh, hainbat kolektiboenak hartetzenak norbanakoenak eta eta hori ezenaidu ga okuptza orendik ba hor or dagoela ez eh, bere espiritua da Igual, komentatol badi guzu, rengo gunetan ze mobilizazio egongo diren, pa, gongo dalako, bai, babesa erakusteko, ez, konzentrazioak epaitegi horrean eta baita ere manifestazio bat e, ostiralean. Bai, e, azte azkenean eta ostegunean, egongo da sortzik tardietan elkartaratzea, e, gainera, bueno, e, txokolatea eta txurroak eramango dute ba, jendea gozaltzeko oso, oso goiza eta eta ondoren ostiralean eh egingo da manifestazioa egingo da haspikaturekin elkar elkarlanean ba eure kostatzen dute lako 8 garren urte hurrena eta bueno ba, justo gure peiketarekin eta gutzaren peiketa politikoarekin orain deitzeko ba du eta, eta elkarrekin egingo dugu 8 etatik abiatuta zabil uzaletsera eta eta ondoren zartikatura joango gara. Bueno, ta esta que t iguale ya bucatzen joateko eh ser, bueno, esa esa tengo Osain Recalde en algo sal viste bat badago. Beste belaundi beste belaundi bat chuek e, hartu dute emandute aurrera pauso hori. Eta, bueno, suposatzen dugu auzoan ere, bueno, ba, egongo da beti bezala al, jendea alde jendea kontran, baina e, izan duzuen aurrika, aurrekariarekin, kukutsa horre egon zen ez, eta suposatu zuen guztia, e, bueno, bada ere ilusioa eukitzeko arrazoi bat, hor beste jende gazte batek berriro ere, eredu oso berezi bat izan dute aurrean, eta jende horrek e, aurrera teratzea beste, beste alternatiba bat. Bai, oso ilusioi ondia daukagu proieztu berri honekin, eta mutilak ba, bueno, ondo lan egiten ari dira, gauzakia e, konpontzen ari dira, eta lehenengo ekintzak e, prestatu dute dituzte, eta izango dute gure laguntza guztia eta elkartasun guztia eta igual bukacheko bai gustatuko litzieuke ez bakoitzak eh bere azken bueno, ba, mesua aldarria edo egitea eta deialdia bai eusko partetik bai eusipetuen partetik ba hori bueno, ba, da esan dugun bezala aste ba, garrantzitsuan gaude eta bueno ba, azken mesu hori edo ba, botatzeko aukera eskainena dizuegu bueno ba nin jarraituguz e, etarre gastzeko kideekin ba beraiei bota nahi diet, indar guztia, guri azteko, ze, lehen ez dut baina gero gaurakotzi nahi nuen. Eta gero e, deia, ba, bai, bai, bai, jatea e, e, deialdietara, baina batez ere e, okupatzera. Nire deialdia eta gure deialdia ikutze dut hori izan behar dela. Elkartasuna diraztea, baina, baina jarraitzea okupatzen espazio berriak eta, eta autogestionatzen. Bai, e, gu eskaitxet duguna da, ba, huetan, e, hori laguntza guztia epatea, e, ara joaten, epaitegira, epaitegi aurrean e, biltzen, eta manifestapenara. Gero gogoratu nahi dugu beste hogei persona gehiago, inputatuta input, input, daudela, eta epaite egiti pasatuko direla. Orduan alde horretatik, ba hori, eh laguntza guzti ematea eta eta gure udalatxari eskatzen en da e, depa, e, Bilboko udaleko irigintza departamentuari eta arduradun politikoei E, orain daki gunez ba EAJ eta Berriro, Mike Lozio egongo da e, e, tekniko arduradun moduan PGEU egiteko, e, lehen eskatu genuen, e, kukutsa segoen lorzorua bilkalifikatu desatela, eta keipemenduetako lorzoro bilakatu dadila. Eta... Bota zuten kukutxa, baina beti egongo da gure gure barruan. E, animo eta aurrera. Bai, eta animoak zeuen zako, mo bion zako, eta ba, zeuen atzean, aldean, aurrean, alde guztietan dituzuen, eta ditugun kide guztiei baita ere. Hori da, benetan mila esker gurekin izateagaitik eta mm. eta mendik bezakadarik beroena, hogeita irruzipetuei eta errekalde hausoko lagunei. Eta beti despedidu despedidu retigo gogoratu baita ere ba, zuela gaituzuela zuen guztietarako guzure suekin armetan jartzen gara eta besoak xabal xabal hartzen zaitu egu, ba irrati honetan eserba botatzeko aukera ba izan zuen erako. Hementxe gaudela baita ere. Ni eske. Ni eske entzuleo jarraitzen dugu Irola Irrati honetan 107.5ean Garraxiga kontra Informativan Gabeko 10 eta Lorden direnean e, gaurkoan agendarekin sartzeko garaiz eta ganoraz goaz eta ba asteko ba, komentatu Albisten tartean aipatzea ere bagen eukan ba utzi dugu azkenengo momentu honetarako bajasana alia gazte Saharararen sahara deko mobilizazioak egingo direla datozen egun hauetan Euskal Herriko hainbat txokotan. Espaini eh, Kalo Polituk Politiko haukatu eta herrialde uzteko 15 eguneko epea jarri dio Euskal Herrian bizi den jasana Alia Gastezaharra rari. Marokok gastea txilotuz gero torturatua izateko arriskuan egongo da eta bizio zorako kartzela sigorra bete beharko du. Egoera horren aurrean, ba, protesta egitera deitu dute hainbat kolektibok. Larun batean urtarrilak 31 manifestazio nazion nazionala egingo da Bilboko harriagatik abiatuta eta asteantzearo ba esan bezala beste hainbat mobilizazio antolatu ditu 2008a garren urtean eman zuen Maroko kalia txilotzeko agindua 2008an duintasunaren kanpamendua deitutakoan parte hartzeagatik Bere izena ipaituko zituzten pertsonen artean agertu zenean gaztea Euskal Herrian aurkitzen zen eta bertan geratzeko erabakia hartu zuen Espainiar Estatuari asilo politikoa eskatuz 2008an biziosoko kartzela zigorrera kondenatu zuen tribunal militar batek beste hogeita laukiderekin batera 2008ko urtarrilean eskatuzion Espainiarri bainari asilo politikoa tribunal militarraren sententzia, atera aurretik, era urte irurte beranduago iritzi zaio, ez e, esko erantzuna. E, bueno, e, mobilizazio ez gaina, ari dira, eta interneten, ba, intenta saeukieskero, bila ezak ezue, ari dira baita ere, ba, bere asilo politikorako erako eskubide aukatu izana salatu eta bere egoerari konponbidea bateko, ba, firma bat, Eta, bueno, web horri aldea piskabat alderrebe ba, interesa baldin baukazue, baxarrita bilatza hiletan, agertuko zaizue. Eta esan bezala, ba, bueno, Euskal Herrian bai hernan eta zarautzaztean zehar ergingo dira ekimenak, baina, komentatu egun bezala, Manifestazio Nazionala urtarrilaen hogeita maikan, larun batean arratzaldeko bostetan, ba, abiatuko da bilboko arriagatik. Eta egongo musika sistemaren inguruan ezta baidatuko dute larun bat honetan gazteizen, musik gerrila eta taupaka kolektiboek musika sistemaren inguruan ezta jardunaldi antolatu dute larun batean gazteizko gaztetxean, musika sistemaren aldatzeko lehenik eta behin ezagutu egin behar da, eta horretarako saioa izango da larun batekoa, dirasi dute antolatzaiek, arratzaldeko zeietan hasiko da, eta egongo musika eredua baldintzatzen dute hainbat elementu aztertu eta salduko dituzte. Horren oztean, ez dute, ikuspegi eskertiarretik zein da musikakudeatzeko jarretu beharreko eredua, musikari, musikasale eta musika erabiltzaile oro deitu dute parte hartzera. Bai, eta agendarekin, ba, igual bukatzen azteko, ba, komentatu baita ere, gazteontzako lan eskubideen gida orkestuko dutela iruñan, baina igual gertuagoen eta horrekin interesatu altzaitzue, eh? Baita hori bekostan ere. E, bueno, betzan bezala, ba, errai gazteak entolakundak eta labek elkarlanean atera duten gida duzu hori eta... Ba, bueno, esan dugun bezala, ba, urtarrilaren hogeita bian, iruñan orkestuko da, baina, aurribeko estan berri zailaren bostean izango da aurkezpena, parkatu urta herrilearen ogeitabian egintzuten, eta hori bekostakoak berriz, otxaiaren bostean izango da, e, argortako, arratzaldeko saspiretan, algortako abia kultur elkartean. E, Kapitalismuak dakarren prekarietateari, aurre egiteko gure eskubideak ezagutzekoa, ezinbestekoa dela uste dute, gaztean antolakundetik, eta horregatik osatu dute gazteontzako gida praktiko hau. Horrela langile kontzientziaz jabetu, antolaketan aurrera egin, eta Euskal Herriako eredu politiko, sozial eta ekonomiko berri bat eraiki alizate Naiz bueno, eta, eta u Donostian izan interesgarria eta denboraz garaiz gabil, beraz komunikazio eta hierrak antolatuko dilela kontatzera gatoz Donostiako Piratek kasuanetan honetan norentzat direkiak direnak eta debalde. Eta bazen dugun bezala Donostiako Piratek hainbat formakuntza saio egingo dituzte komunikazioaren inguruan urtarriketik maiatzara bitartean. Txondorra, banda bat eta pisto.info kolektiboekin elkarlanean antolatu dituzte Kofradia, Pirata, Elkarte eta Norbanakoei norbanako zuzenduta egongo direnak eta ikusentzuneko gaietan eta komunikazio entrebatzeko gomendio eta tekniken gaineko formakuntzak izango dira. Egiten duguna, lantzen duguna, baloreak, jakintza eta esperientziak ahalik eta modu eraginkorrenean zabaldu eta kompartitzen trebatzea izango da helburua. Saio guztiak, debaldi izango dira eta edonor kartual izango du parte tailerrak habildua donostiakopiratak.eus elbidera idatzi zien emanda eta bueno ba egitaratu ikusteko donostiakopiratak.eus webgoan heretan sartu eta bertan serrendatuta izango dituzue Bueno, entzule maiteok, ba, ontsarte izan duzu, ba, astelenetako garrasik hau, espero dugu, ba, interesgarria iruditu izana, gu nik uste gu baintzatu zu guztora garela gaur egin dugun programarekin. Bai, beti ere eskertzea, eh onain hurbildu diren, eta telefonose izan aitugun laguna, ke, bueno, beti interesgarri izaten da norbait elkarrisketatzea. Haien proiektuak kontatzeko edo bueno, edo batzutan e, gainera datosen eh arazoak zelan, bueno, zelan ba, e, arazoi zelan kontatzea eta ere ba bereziki interesgarri izaten da guretzako ona irratia hurbiltzen direne, ba bueno, hartu eman hori susenagoa izan daitekelako. Beraz mila ezker zue guztioi eta nola ez, etxeeko ba, irrati txiki edo zare edo berri horrekin entzuten egon zareten guztioi. Hori da, ba, ubinen bitartezu bada ere, ba, zeuek bardin, ba, hamen egongo bat zine bezala, bezengertu zauzie. Hori da, zaiatuko gara torren asterako irratza geopolita eta interesgarria prestatzen baita ere. Eta bitartan badakizu ez, desintxufatu, FMK 16.5. Kristoni Irratiaio Politika dela koeta badakizu gure irratikapena bihergo 10etatik 11 eterritara eta azte azkenean goizeko 7etatik 8 eterria bitartean. Eta zeuen irratia espaldin badaeltzen den 107.5era nire orain dela gitxira arte gertatzen zitzaidan bezela badakizuela interneten bidez bai zenean eta bai baposkaten bidez jarraitzeko aukera osoa ere, ba bertan da koisuen. Aste derra izan deza zuela eta torren arte. Ondo loegin Gabon. gaur eta datuzan asteuntako egun guztietan ere, bai. Agur. Agur.